Зрештою, нам самим може доведеться когось посунути силою, коли не вистачатиме землі. Тож на кого громада покладатиметься в такому разі? На чоловіків, що носять зброю, і на мене, як вождя над ними, і зверхника у бойовій роботі. Якщо нас, хай милує велика богиня, хтось розіб'є в бою, чи завоює, чи полонить, на кого нарікатиме увесь народ бика. Громада пса у повітрі, і ви ліпші, як не на мене, що не зумів налагодити військову справу. Я вас запитую. Радні ніякого мовчали, а Відун нервово смикався. Нарешті старий дук І вицідив із себе мудро, але його ніхто не підтримав. То що виходить, недобрим тоном почав Відун, замість покарати злочинця, дамо йому в руки зброю, щоб носив високе звання оборонця народу? Я цього не казав. – знітився вождь. – Просто у час небезпеки? – У час небезпеки мусять робити свою роботу воїни, які для цього мають полегші у громади. Твердо перебив його відун, і вождь на це не мав що відповісти. Зрештою вождь приречено, але беззастережно промовив. Я за те, щоб рана покарали. Я не проти того, щоб він став огненним спасителем нашої громади. Але я ніколи не допущу, щоб його калічили, оскоплювали і робили з нього божевільного, бо це суперечить замислам великої матері-богині. Якщо вона народила його такого здорового, по-чоловічому спроможного і розумного, то ми, люди, не маємо жодного права робити його інакшим. Якщо йому судилося піти в очисний огонь, він піде таким, яким є. А поки що хай сидить замкнений. На це вже відун не мав що сказати і мовчки кивнув головою. Радні теж погодилися. Для рана настали в'язничні будні. Спочатку він дуже страждав і хотів то вмерти, то втекти, то попроситись на якусь навіть найважчу роботу. Але з часом почав роздумувати над своїм станом і збагнув, що не все так погано. Вождь дозволив, щоб рана годувала його родина, тож він харчувався добре, навіть краще, ніж на волі, бо сестри і брати носили йому ласощі, а ровесники-новочоловіки з великої поваги до свого мужнього побратима не побоявся захистити свою честь зі зброєю в руках, приносили найкращі шматки у дичини і рибу. Приходив одужавший кун. Він хотів помиритися. Ран був не проти, але коли той сповістив, що Еда вже вагітна, попросив куна йти собі геть. При згадці про Еду ранові ставало зле. Тому він намагався не думати про неї, хоча й не міг. Повсякчас розпитував молодшу сестру, як проходить вагітність у Еди, чи вона вже розтовстіла, як стара жінка, чи не випали в неї зуби. Охороняти Рана вождь призначив старого Тума, який був до свого в'язня не надто суворим. Ран під охороною виходив з хати, ходив на річку купатися і навіть уліз по малину але так, щоб ніхто не бачив. А позаяк від ситного харчування сили Врана було багато, він цілими днями під наглядом старого тума вправлявся у володінні зброєю. Позаду хати вони закопали в землю з торчма дубову колоду, і Ран стріляв у неї з лука, метав списки, кинджал і бойову сокирку. Взагалі, у їхній громаді сокира вважалася не зброєю, а лише тислярським знаряддям. Але старий тум сказав, що у деяких народів це страшна зброя. Ран і сам бачив це у степовиків. Тому він власноручно переробив топорище кримінної з мітним лезом сокирки з робочого, довгого і прямого на бойове, коротке і вигнуте. Він вирізав на колоді великий, на лікоть, знак смерті і навчився з часом поціляти з усіх видів зброї, хоч у центр, хоч у кінець, будь-якого з чотирьох рамен. Крім того, старий Тум учив його прийомів рукопашного бою, як перехопити ворожу руку з ножем, як ухилитися від удару, як збити противника з ніг і як його вбити голою рукою. А для того, щоб руки і плечі були дужі, Тум змушував Рана щодень довго піднімати й опускати важкий камінь. Крім того, до річки купатися Ран мав бігти чим дуж і так само швидко назад. А громада готувалася до переселення. Вирішили, що наступної весни орати будуть уже на новому місці. А щоб уберегтися від неврожаю, почали готувати запаси зерна. Величезні глиняні зерновики викопували із землі, наповнювали пшеницею і готували до перевезення в нове городище. Різали свиней, коптили сало, оглядали худобу корів, биків, кіз, овець. І слабких на вигляд, таких, що не зможуть витримати переходу, різали, а м'ясо теж коптили. Гончарі випалювали всі свої заготовки, а нової глини не добували, щоб перевозити лише готовий посуд. А ще обдумували нові орнаменти і змішували нові фарби, якими мають прикрашати посуд на новому місці. Звичайно, громада не відмовлялася від давніх перевірених часом орнаментів і барв. Але годилося новий город ознеменувати новими узорами. Розвідники вже доповіли гончарям, що там є добра глина для гончарства і досить каміння по ярах для печей.